Ha egy lányjal jársz, gondolja nővéredre. Családi legendáriumunk jeles alakja Gyula bácsi. Dr. Kepes Gyula, dédapám tábornok testvére, az osztrák-magyar monarchia északi sarki expedíciójának egyetlen magyar tagja volt. Az Északkeleti keleti átjáró után kutattak Eurázsia és Alaszka között, azonban hajójuk két évre befagyott a jégtáblák közé. Majd 1873-ban a jég között sodródva fedezték fel a Ferenc József földet. A jégzajlástól összeroppant hajót hátrahagyva, derékigérő hóban, reménytelennek tűnő három hónapos vándorlás után nagyrészt Kepes Gyula orvosi szakértelmének köszönhetően megmenekültek. Az akkor mindössze 26 éves, jóképű Kepes doktort, Hősként ünnepelték itthon. Sziszi királyné magyarul köszöntötte, az operaházi díszünnepségen Erkel Ferenc maga dirigálta a Hunyadi Lászlót és a Magyar Tudományos Akadémián hatalmas festménylógot róla. Kamaszkolomban mégsem ezért csodáltam őt. Gyula bácsit katona orvosként egyik garnizomból a másikba helyezték, miközben ő egyik nő karjából a másik karjába lendült. Azt tartotta, hogy egy férfi egy nő mellett lekötni az életét, az igazságtalanság lenne a többi nővel. Nem is nősült meg soha, a gyerekek pedig kimondottan idegesítették, mert ahogy Királyhegyi Pali bácsi mondta, gyereket is lehet utálni, csak szív kell hozzá. Húsz évesen én is büszkén vallottam Gyula bácsi hegyke aglegény életszemléletét. Nem sokáig, mert... Egyetemistaként a baráti társaságunkból elsőként azonnal megnősültem. Némi túlzással úgy jártam, mint a viccbéli bolondaki, amikor mesztelen nőt akart látni, úgy hitte az egyetlen megoldás, ha megnősül. A morálisan igen szigorú anyámnak ugyanis szintén volt egy szikrázó mondata. Amikor lányokkal kezdtem járni, fölemelt mutató ujjal a lelkemre kötötte, Kisfiam, ha egy lányjal jársz, közben mindig gondolj arra, te örülnél -e neki, ha valaki a nővéreddel így viselkedne. Egyébként sem voltam magabiztos kamasz. Egyik barátom azzal ugratott, hogy én úgy csajozok, hogy dögnek tetetem magam, és megvárom, míg rám szállnak. Anyám aztán az empátia fejlesztésre szánt mondatával egy csapásra PP zúzta az is egyenetlen szexuális fejlődésemet. Lehet képzelni egy félén kamasz fiút, akinek már eszébe jut, mit is csinálna egy rányjal, de olyankor mindig bevillana felemelt mutatóúj. És rögtön elbizonytalanodik, hogy vajon ennek örülne -e a nővére. Panni nővérem már 19 évesen férhez ment. 20 évesen anyuka lett, 41 évesen pedig nagymama. Így aztán én is gyorsan elvettem az első szerelmemet feleségül, gondolván a nővérem biztos ilyesminek örülne. Lényegében már két házasságon túl voltam, amikor nagyjából kapvizsgálni kezdtem, minek örülne valójában a nővérem. Az egyik kutatás, amit szívesen idézek, természetesen azért, mert a nézeteimet támasztja alá, a Harvard Egyetem követéses vizsgálata. A Grand Study 80 éve kezdődött, és a kutatók arra voltak kíváncsiak, mi teszi boldoggá az embereket. A vizsgálat elején a résztvevők véleményét kérdezték, akik olyasféle választ adtak a kérdésre, mint amit többség alig, nem ma is adna, hogy az embert a kényelmes élet, a vagyon, a szakmai siker és a hírnév teszi boldoggá. A kísérleti alanyokat alapos vizsgálatnak vetették alá, Megvizsgálták őket egészségügyi szempontból, mérték az intelligencia hányadosukat, a testi adottságaikat, életmódjukat, táplálkozásukat, párválasztási szokásaikat, világnézetüket, valási preferenciáikat, és így tovább. Aztán több generáción át követték az életpályájukat. A kiterjesztett kutatásban több ezer férfi, nő és gyerek vett részt, a vizsgálat felmérésekkel, tesztekkel, műszeres laborvizsgálatokkal és videóinterjúkkal készült. A kutatás első 75 évének eredményeit George Valiant professzor, a korábbi igazgató foglalta össze, aki három évtizeden át vezette a projektet. A kutatás eredményeként kiderült, hogy nem az volt az átlagnál boldogabb, aki hatalmas vagyonra és hatalomra tetszett. John F. Kennedy elnök is éppen akkor járt a Harvardra, amikor a vizsgálatot kezdték. Se az, akinek kiugróan magas volt az intelligencia hányadosa. Se az, aki a tudományos eredményeiért Nobel-díjat kapott. És az sem, akinek átlagon felüli sikerei voltak a nőknél, illetve a férfiaknál. Nem voltak boldogabbak a híresek, a vallásosak, az ateisták, a liberálisok és a konzervatívok se. Egyetlen csoport volt elégedettebb az életével, mint a többiek, amelyik kiegyensúlyozott párkapcsolatban, családi szeretetben élt. Őszinte barátok vették körül, akikkel meg tudták osztani örömeiket, illetve életük legbensőségesebb gondjait is. A boldogság szeretett, foglalta össze az eredmény George Valyant. Kicsit sziruposan hangzik, de csak a világ egyik legjobb egyetemének vizsgálatáról van szó. Amikor a Világkép című könyvemben idéztem ezt a kutatást, akkor a gondolatmenetem itt fejeződött be. Azóta viszont olvastam néhány más felmérést, amely némiképp árnyalja a Grand Study eredményeit. A kísérleti pszichológiában az a jó, hogy mindig találhatunk egy kutatást, ami a véleményünket igazolja. És az a rossz, hogy mindig van egy másik kutatás, ami cáfolja, de legalábbis árnyalja a véleményünket. A legfrissebb statisztikai adatok szerint hazánkban az utóbbi években valamelyest növekedett a házasságok száma, miközben a házasságok közel fele 40-45% válással légződik. A nők legnagyobb számban a 40-es, 50-es éveikben válnak valamivel idősebben, mint régen, de ez nem feltétlenül az életközepi válság következménye. Az is lehet az oka, hogy egyenrangúságra törekvő érett nőként addigra már leszámolnak a lányregények illúzióival, és el tudják dönteni, mi jó nekik és mi nem. Manapság a nők általában később is házasodnak, ami szintén kitolja az esetleges konfliktusok időpontját. A legutóbbi népszámlálás idején több mint 463 ezer gyermektelen, egyedülálló férfi és 753 ezer szingli nő élt az országban. Továbbá, mint egy egymillió olyan házas pár, illetve élettársi kapcsolatot tartottak nyilván, akik nem vállaltak gyereket. Mindezek tükrében elgondolkodtató a kutatás, amely szerint a szingli nők boldogabbak, mint a férjezettek. A fenti statisztikákból az is kitűnik, hogy Magyarországon csak nem kétszer annyi egyedülálló, gyermektelen nő van, mint férfi. Tehát nincs is minden nőnek egyenlő esélye a párkapcsolatra. Márpedig a házasság és a gyerek még ma is egyfajta sikernek számít. A kutatás eredménye arra mindenképpen jó, hogy ne legyen stigma az se, ha valaki önszántából, vagy a sors akaratából, társ és gyerek nélkül marad. Annak is lehetnek előnyei. A nős férfiak a házasságban állítólag nyugodtabbak, kevesebb kockázatot vállalnak, többet keresnek, egészségesebbek és tovább élnek. A férjezett gyermekes nők viszont kevésbé boldogok, kevésbé egészségesek és rövidebb életűek. Ha a férfiak boldogok a házasságban, a nők viszont nem, akkor ebből az következne, hogy a férfiak házasodjanak egymással, de minthogy ez nem mindenki számára vonzó alternatíva, továbbá nem ismerünk statisztikákat, hogy az azonos neműek házasságában minden férfi ugyanolyan boldog-e, érdemes más megoldást is keresni. Ha egy 40-es éveiben járó családanya akinek két-három gyerek ugrál a fején, tanul velük, külön órákra viszi őket, víraszt a betegágyuk mellett, és ráhárul a háztartási munka zöme, úgy érzi, nem tudja megvalósítani önmagát, és kevésbé boldog, egyre unalmasabb férje mellett, mint szingli barátnői, akik zavartalanul élhetnek a munkájuknak, kedvükre flörtölhetnek, bármikor járhatnak moziba, színházba, és barátnőzni, abban semmi meglepő nincs. Mindezt költséges kutatás nélkül is meg lehetett jósolni. Azonban, hogy a magányos nők akkor is boldogabbak-e, amikor megöregednek, és nincs gyerek, nincs unoka, akinek követni lehetne a sikereit, akivel együtt lehet bánkódni a kudarcain és a szerelmi csalódásain, akiért izgulni lehet, aki hetente rájuk telefonálna, hogy mi van veled mama, és nincs akiket a családi ebédeken és karácsonykora szemükkel végig tudnának simogatni, nos, azt nem tudom. A viselkedés kutató erről nem beszél. A kutatás arra se tér ki, hogy milyenek azok a férfiak, akik mellett boldogtalanok a nők. Minden férfi mellett, vagy csak némely férfi mellett? Bár a némiké borulátó népi bölcsesség szerint némely férfi mindegyforma. A házasságban a férfi életese felhőtlen, noha a stabil párkapcsolat sok előnyel jár számára. Az ember családjába tartozó hím egyedek az evolúció során úgy alakultak, hogy a párzás reményében sokkal több felelősséget vállalnak az utód gondozásban és a párjuk iránt, mint ember szabású elődjeik. A férfi szexet akar, a nő pedig biztonságot jelentő, hosszú távú elköteleződést vár cserébe. Az előemberek közül azok a hímek voltak sikeresebbek a nőstényeknél, azok szaporították tovább a génjeiket, akik nem csak maguknak vadáztak és gyűjtögettek, hanem védték és táplálták a családot és a közösséget is. Ez a felelősség azóta is a férfiakon maradt, ami sok családapát összeroppant, ha nem tudja teljesíteni a saját maga által is fontosnak tartott kötelezettségét. A házasság egyik csapdája, hogy mihelyst a férfi elkötelezi magát, csökken a nő szexuális vágya. A kutatás szerint az esküvő után két évvel a férfi szexuális igénye nagyjából ugyanazon a szinten marad, mint mikor a szerelem a legmagasabb hőfokon égett, miközben a nőki kimutathatóan csökken. A gyerekek megszületésével aztán a nő érdeklődését és energiáit lekötik a gyerekek. A férfi úgy érzi, becsapták. A keserű férfi tapasztalat szerint, ha nem akarsz egy nővel szexuális életet élni, vedd el feleségül. A férfit szaporodási ösztöne hajtja, de ha éppen nem szaporodik, akkor is szívesen gyakorolja a technikát, nehogy zavarba jöjjön, ha hirtelen szaporodnia kellene. A szexuális vonzódás a nőknél is az evolúció öntudatlan trükje. A férfi megszerzésének eszköze úgy, mint a csalogató édes illata húsevő növényeknél. A vágy és a szerelem istennőjéről elnevezett húsevő növény a Vénusz légy se gonosságból sábítja magához a rovarokat, kitárt szemére majak formájú leveleivel és bódító illatával, hogy aztán csapdába ejtve elfogyassza őket. Az egyik felmérés, amely azt kutatta, hogy a házas férfiak mennyire elégedettek a szexuális életükkel, azzal az elgondolkodtató eredménnyel zárult, hogy a férfiak háromnegyede elégedett, a fele pedig nem. Bárhogy számoljuk, ez azt jelenti, hogy a házas férfiak minimum negyede házon kívül volt elégedett a szexuális életével. Holott a Szexnek kiemelkedő szerepe van a házasságban, a szaporodáson túl a kötődés fenntartásának egyik legfontosabb eszköze. Sökkenti az agressziót, kiegyensúlyozottá teszi az idegrendszert és a párkapcsolatot. Arról nem is szólva milyen jó. Bármi hihetetlennek is tűnik egy megértő, a terheket közösen viselő, gondoskodó, egyenrangú társ mellett még egy házasság is lehet boldog. Minden esetre nem árt néha feltenni magunkban a kérdést, vajon boldog-e mellettünk a feleségünk, illetve a férjünk. Életem során háromszor mondtam ki, hogy holtomiglan, holtodiglan, anélkül, hogy bármelyikünk meghalt volna. Joggal kérdezhetik, hogy lehet valaki ilyen hiszékeny, hát sosem tanul az ilyen. Az ember szabású majmok közül egyetlen más faj sem tervez hosszú távú együttélést a párjával. Ha a fenti konfliktusok ellenére mi emberek mégis házasságpártiak maradtunk, akkor ennek a hiszékenységnek nyilvánvalóan van valamilyen evolúciós előnye, még ha ezt a tapasztalatok alapján néha hajlamosak vagyunk kétségbe vonni. Ilyen előny például az anyagi és érzelmi biztonságérzet, illetve hogy a közös utódok felnevelése szempontjából, mai tudásunk szerint legalábbis, minden más változat közül. Ez tűnik a legideálisabb környezetnek. A törzsi társadalmakban, zárt közösségekben, kisfalvakban, vallási közösségekben a párválasztásra alkalmas jelöltek száma erősen behatárolt. Sokfelé a világban a házasságokat a mai napig a szülők szervezik, a fiataloknak egyáltalán nem vagy alig van beleszólásuk, kivel adják össze őket egy életre de a nagyvárosokban is elég szűk az ismerettségi kör. Nagy szerencse kell ahhoz, hogy valaki éppen ebben a körben találja meg a másik felét, akit a Jóisten neki rendelt. Miközben a média, a szerelmes könyvek és filmek romantikus történetekkel ámítanak, mi csak az adott lehetőségekből választhatunk, márha mindenképpen hosszú távú párkapcsolatra törekszünk. És akkor az emberek többsége mi más tehetne? Becsapja önmagát. Idealizálni kezdi a partnerét, igyekszik a pozitív oldalát megtalálni a másiknak, mert így nem érzi magát megalkúvónak. Ezt az állapotot évtizedeken át fenntartani nem kis teljesítmény, de a jótékony hiszékenység evolúciós képességével megáldva erre is képesek vagyunk. Így érthető, hogy Többnyire a szervezett párkapcsolatok sem kevésbé sikeresek, mint a szerelmi házasságok. Természetesen akkor, ha nem vagyoni vagy egyéb érdekből jöttek létre, hanem olyan családtagok szervezték, akik jól ismerték a házasodó fiatalok személyiségét, és jót akartak nekik. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy hosszabb távon a szexuális vonzódásra épülő házasságok se sokkal sikeresebbek, mint amikor házasság közvetítéssel kerül össze a pár. Hiszen, mint láttuk, a férjük iránti szexuális vonzalom, a nők többségénél a szerelmi házasságban is két év után lanyhul, előtérbe kerülnek a praktikus szempontok, így érzelmileg előbb-utóbb szinten lesznek a szervezet házasságban élőkkel. Az ábrándok fenntartásához maradnak a női és férfi magazinok, a romantikus szappanoperák, az erotikus könyvek és a pornófilmek. Az erotikus álompótlók nagyobb üzlet, mint a drog és a fegyverkereskedelem. Az érzelmi érettség bizonyos fokán persze léteznek harmonikus, szeretetteljes, érzékileg és intellektuálisan is kielégítő párkapcsolatok. Az utóbbi időben terjed egy új kifejezés, az úgynevezett szápió szexualitás, ami azt állítja, hogy a nők egy része nem kizárólag a férfiak kidolgozott felső testére, duzzadó pénztárcájára, nadrágjára jön izgalomba, hanem a férfiak agyára és intellektuális képességeire is. Első hallásra úgy tűnik, hogy ezt a fizikailag kevésbé vonzó, szerényebb anyagi helyzetű, ám de okos férfiak találták ki önmaguk biztatására és a nők meggyőzésére. Valójában találhatunk rá árnyaltabb magyarázatot is. A modern dolgozó nő nincs már rászorulva, hogy a cselét sorsért cserébe a férfi tartsa el. A védelmét is megoldják a biztonsági berendezések és szolgáltatások. A modern nő, intellektuális, szórakoztató, megértő társra vágyik, akivel kölcsönesen felnézhetnek egymásra, aki inspirálja, akivel feltehetően könnyebb a problémákat megbeszélni, akitől jó géneket örökölhetnek, sokat tanulhatnak közös gyerekeik, és aki valószínűleg sikeres is, mert a statisztikák szerint a jobb intelektus és a műveltség nagyobb esélyt ad a sikerre. A férfiaknál szintén lejátszódott egy hasonló folyamat a közelmúltban. Egyre nagyobb számban igénylik, hogy a partnerüknek ne csak a külseje legyen vonzó, hanem a szellemi képességeivel is kitűnjön. Amikor néhány évvel ezelőtt a legáhítottabb aglegén George Clooney elvette a gyönyörű libanoni származású, kiválóan okos polgárjogi aktivistát és sztárjogásznőt Amal Alamuddint, Divatba jöttek az okos feleségek. A tudomány ezt klúni hatásnak nevezte el. Egy felmérésben 5000 nőnek és férfinak föltették a kérdést, hogy szeretik-e a férfiak az intelligens nőket. A kérdésre a férfiak 87%-a igennel felelt, sőt arra is, hogy az sem zavarná őket, ha a feleségük okosabb lenne náluk. Kiderült azonban, hogy az okos, autonóm nők közül sokan mégis rossz házasságban szenvednek, mi több, az ilyen nők többsége szingli maradt. Úgy érezték, nehezen találnak maguknak olyan férfit, aki szellemileg megfelelne nekik. Vagy ezek a nők már hallottak a kutatásról, hogy a szingli nők boldogabbak. Egy másik kutatás annyiban árnyolta a képet, hogy olyan férfiak, akik elméletben okos, önálló nőről ábrándoztak, az első randin, amikor szembe találták magukat egy ilyen hölgyel, hamar meggondolták magukat. Alig hanem arra jutottak, hogy legyen a nő okos és sikeres, csak ne annyira, mint én. Az okos, önálló feleség viszonylag új jelenség. A hagyományos modell, hogy a nő inkább a férjét támogató, engedelmes asszony legyen, Ma is sokkal általánosabb ugyan, bár a fiataloknál és a magasabban képzett pároknál egyre gyakoribb a kölcsönös támogatás. Nehéz egyensúlyba hozni a vágyakat a valósággal. A férfiaknak meg kell tanulniuk együtt élni az új női ideállal, a nőknek pedig talán meg kellene tanulniuk tapintatosan kezelni a férfiak rejtőzködő kisebbrendűségi érzéseit, mert az önmagát erősnek és magabiztosnak mutató pasi is különösen egy erős nő mellett olykor gyámolításra szorul. Kiméletesen persze, hogy a férfi ne vegye észre. Apám úgy igyekezett a feladatokat anyámra tolni, hogy azt mondta, anyukám, te sokkal jobban meg tudod csinálni. Anyám egyszer meg is jegyezte, a következő házasságomban már okosabb leszek, akkor én leszek a hülye, aki semmit nem tud megoldani. Anyám okosabb volt apámnál, olyan okos volt, hogy el tudta hitetni az apámmal, hogy az apám az okosabb. Ez még a régi modell, de átmenetileg működik. Azt nem tudom, jó-e velem együtt élni, vannak kétségeim. Noha elfogult kollégák és rajongók időnként gúnyos ajakbiggyeztéssel kísérve azt szokták mondani, hogy engem mindenki szeret, volt már tapasztalatom az ellenkezőjéről is. Szerencsére, mert micsoda megalkuvó szarember lehet az, akit mindenki szeret. Mégsem ideális, ha ebbe a körbe az ember felesége is beletartozik. Minden esetre válni egészen biztosan jó tőlem. Ezt két volt feleségem is tanúsíthatja. A válásnál mindig megértő és nagyvonalú vagyok. Ha másért nem, ezért mindenképpen érdemes hozzám jönni. 50 házasságban eltöltött év után még az ilyen nehezen tanuló ember is, mint én, kifényesedik valamelyest. Második házasságom romjain egy daganatos betegség, szakmai válság és depressziós időszak után az IBS színházban megnéztem a Rocky Horror Picture Show-t. Kolumbia szerepét egy szép nyulánk lány játszotta a piros bőrfűző rásimult karcsú alakjára, Kiemelve azt, amit egy szadó mazó jelmeznek, feltétlenül ki kell emelnie. Nem is tudtam levenni róla a szemem. Mindjárt láttam, hogy okos is, gondoltam, biztos jókat tudnánk beszélgetni arról, hogy minek örülne a nővérem. Előadás után elhívtam vacsorázni. Amikor beléptünk az étterembe, a levegőben maradtak a villák, hirtelen csönd lett, mindenki minket nézett, aztán legalábbis úgy láttam, vagy úgy akartam látni, Biztató mosolyra húzódtak a szájak, mint akik azt üzenik, de szépek vagytok így együtt. Még táncolni is vittem. Egy kaszinó megnyitóján a gyors latin zene ütemeire a zakomat ledobva zihálva igyekeztem magamból kihozni a legtöbbet, hogy lássa, nem bírok a pezsgő latin véremmel. Az emberek mosolyogtak ránk, akkoriban a betegségem után úgy tűnt, több szurkolom van, mint a fradinak. Egy vidám, bögyös, faros lány, amikor a táncban mellénkért, Marcsira kacsintott és átszólt neki. – Pörgesd csak az öreget! Nekem meg, hogy a hangos zenétől még egy ilyen öreg is meghallja, harsányan odasúta. Én eddig is imádtalak, de nem tudtam, hogy benned ennyi tűz van. Persze kell is, egy ilyen nő mellé. Úgy éreztem, működik a dolog. Csak hogy én 51 éves voltam, ő 26. A nagy nagylányaimmal egyidős. Nem voltam éppenséggel trottyos öregember, legnagyobb elképedésemre a nőklapja olvasói az előző évben választottak meg az ország legvonzóbb férfiának, megerőzve olyan jóképű fiatal aki akik korban a fiaim lehettek volna. Sajnáltam is, hogy nem 30 évvel korábban történt mindez, milyen sok későbbi szorongástól és gátástól megkímélt volna. De 25 év különbség, az mégiscsak 25 év, gondoltam. Kimondatlanul mindkettőnkben munkált a kérdés, milyen perspektívája lehet egy ilyen kapcsolatnak. Egy nap a centrál kávéházban fajdaltoztunk. Az ablak mellett idős úr ült, gondozott szakáll, orrán drótkeretes szemüveg, a régi módi, de jól szabott finom öltönyhöz bohókás csokornyakkendőt kötött, az ablakon át beszűrődő meghít koradélutáni fényben elmélyülten újságot olvasott. Ifjú szerelmem gyakran oda pillantott, aztán egyszer csak azt kérdezte. Szerinted hány éves lehet az a bácsi? Nem tudom, feleltem, elég idősnek tűnik, lehet vagy kilencven. Nem lehet, hogy száz, kérdezte szinte kérlelőn. Az is lehet, hogy száz hagytam rá, de miért érdekes ez? Mert azt számoltam, mondta ábrándozva, hogy száz évesen te is ilyen szép öreg bácsi leszel, és akkor még lenne ötven közös évünk. Megnyugodtam. Láttam, Marci fiatal kora ellenére tiszteli és szereti az idős embereket. Később, amikor beteg anyáma tápolta, erről meg is győződhettem. Önző szempont, de túl az élet felén az eféle erényeket az ember egyre jobban értékeli. Az együtt töltendő közös ötven évből húsz év azóta már el is röpült. A párkapcsolatok mindig a jövőbe tekintenek. Mint mikor Diófát ültet az ember, tudja, az árnyékát és a termését az unokák élvezik majd. Valamikor én is hindú életmodell terveztem. 25 évesen gyerekeim lesznek, 50 éves koromra felnevelem őket, aztán dolgozom, átadom a tapasztalataimat, majd 75 évesen már csak bölcselkedek és felkészülök a halálra. mennék most bele a részletekbe, hogy mi lett a hindu életmodellből, Elég annyi, hogy nekem ötven éves korom után is született még három gyerekem. És mire Lukács fiam befejezi az egyetemet, ha jól számolom, nagyjából 90 éves leszek. Na, akkor aztán előttem az élet, nincs több felelősség, bölcselkedhetek kedvemre.